пробує Тарас Бульве з синами на Січі. Остапи Андрій не дуже дбали за бойову науку. Не до вподоби було у Січі заважувати себе усякими муштруваннями та мерне тратити час. Морець принантюрилась до воєвої справи у справжньому ділі. По буйних воях та герцях боївоювали запорозці сливе без вугаву. Козаки мали зануть. Щоб гуляючи дбати за войову справу. Опріч хіба що стріляли на влуч та інколи гарцювали на конях, та ще виряджались у степи та темні луги та влови, а решту на гульню повертали це прикмета на розлогу, вільну волю, замашну. Уся Січ удавала з себе надзвичайну прояву. Це була якась гульня без угаву. Бенкетування, що бучно щалися та край зубили, декотрі ремствували, інші мали крамниці та крамували, а найбільша частина бенкетувала собі зранку до вечора, з вечора до ранку, якщо у кишені брещала спроможність, та коли здобути добре ще не перейшло до рук крамаря та шинкарям. Щось чарівливе мало у собі це гуртове бенкетування. Це не була збірка гультіїв, що бенкетували собі, захоплюючи своє лихо у чарці. Але це бучна веселість навзагоди казались на дозвіллі. Кожен, хто приходив на січ, забував і занихаєвав усе, що доти його занашувало. Він, мов, бісові на хрестинах. Ми очі плюнув Дуну, дунув, що й заро дав на колишнє своє життя, та, не дбаючи ні про що, завдав себе цілком козацькій волі та товариству, що було теж, як і сам – закатні гультяї, бурлаки, що не мали собі ні родини, ані хатини, ані сім'ї опріч ясного блакіття степів без країх та бенкетування, поки в віку зайде. Оце ж саме і силодило ту, скажену веселість, котра не мала взятись більше ані звідки, ані з якого іншого джерела. Беседа, балятряси, теревені вені проміж громадою люду, спочиваючи собі безпечне долі покотом, бували такі кумедні, такі жартівливі. Одгонились з такою силою справжнє оповідання, що треба було мати собі неодмінне, незрушне обличчя запорожця, щоб, слухаючи, теє, не мінитись, ані тріньки. Вусом навіть не моргнувши, це добре знана прикмета, що й досі ще одрізняє українця від його братів Слав'ян. Веселість була п'яна та бучна. Але незважаючи на сеє, це не була кальна коршма Мерсена, що її гультяючи багнітує себе чоловік тією гулнею, в все повертає «Ні, це було щире шкільне товариство». Тільки була та одміна, що замість сидіння за вказкою та слухання казнеких деревенів учителевих, натомість вони вчиняли нальот на 500 тисячах коней, на місь луків, де гуляють у гілки. Вони мали натомість нестережні та нехайні гряниці, що тут аж, на видолоч, Витикав татарього свою прутку голову, а Турчин стовбуром буванів, дивлячись зашморгом у зеленій чалмі. Отміна ще й та, що замість силоміці, що згуртовали їх у школі, вони самохіть покинули батька і матір та й змандрували з рідного коріння, а надто ще що отутенька була й ті, Шибеники, у котих Жетелі палася була мотузка на шиї, А вони замість Страшної смерти побачили Життя. Та ще й Не обияке, А життя навстяж. Мовляв, що своя воля Панувала-виграла, Як сама здорова знала. А надто ще й те, Що тут були ті Лицарського духу люди, Котрім